А я сказав, що будеш тепер купатися сама. Добре, добре, Петрусю, буду, тільки дай, хай я помацую, чи ти справді живий. І я буду сам. Він густо почервонів, потупив погляд, а тоді худенько додав, бо твоя сіроманка зграсує панське просу. От і не зграсує, от і не зграсує, ані скілечки, підстрибувала Катруся, намагаючись обхопити його шию руками, як мама татову обручиком. І тоді він зла одіпхнув її, аж заточилася, і впала навзнак на гарячу траву. Вона лежала горілиць. Небо з облизнем веселки було дуже високим. На спині ягниці сиділа легка хмаринка, і Петрус видавався гінким, як парубок. І він дивився на неї так розгублено й сумно, що годі було й думати про образу на нього. І він був схожий на переможеного а не на переможця. Вікатруся, як заборожена, чомусь худенько заходилась одягати на себе до моткани, вишурганий на ліпцях, двічі відточуване в подолку платічку. Перше побачила ой леленька, яке воно куценьке, забране і несугарне, пошарпаний. Кілька разів йому обдирали боки його ж такі двійники та помпезні ситроєни, рено, стиха писнувши, М'яко викотився із гаража під будинком. Розсумні двері гаража автоматично зімкнулись. Пабло зручніше вмостився на сидінні, зігрів долонями про холодне кермо, з насолодою відчув присмак кави, що й досі гірчила під язиком. Жадібно закурив сигарету. Чотири окі уткнув морду в чолове скло автомобіля, надихав на ньому тьмяве кружельце опари. Близнув руку Пабло і націлився чотирма очима на дорогу. Пабло згадав, що не взяв у житкової чакової книжки на журнальному столику. Але повертатись по неї вже не хотілося. Він повертався по щось забути лише в безвихідних випадках. Бабусин Забобон у ньому був живучий. У речовій скринці машини якісь гроші є. а Знадобиться більше, доведеться ще раз перевірити, чи добре знає Париж Пабло Пікасо. Він подумав про те, Ледь підкотивши в думках іронію, бо таки вірив, що в Паріжі зміг би прожити без жодного франка в кишені. Усім життям заплачено за славу, усе життя він каторжно працював на неї. Хай і вона тепер не ледачкує, як у випадку на заправці. Тут він уже зі шмальким єгідством пригадав прогоду минулого тижня. Коли йому заправили машину, взяли гроші, потім пошептілись між собою, заусмігались і сказали – «Ваші франки, майстро Пабло, ми сприймаємо як чайові, а грошей за бензин із вас не візьмемо. Нам приємно, що сам Пікасо зробив нам честь», – заправив машину нашим бензином. «Це знадобиться для реклами». Мжичка обсідала машину з усіх боків. Вітервесь скло із середини вкрилось сивавою лівкою, і Пабло вінкнув опалення. Покрутив ручку приймача і виманив з ефіру голос Горобчика. П'яв. Розпачлива пісня про самотність людини серед збіговиська людей болісно шпогонула йому серце. Хай тобі грець, Горобчику, з твоїм голосом і з твоєю бабською самотністю. Хай тобі грець, хоч я люблю тебе, візьму, І без тебе душа занепадає, але вимкнути приймача не зміг. Пальці на кермі тримтіли, іди від сигарети, виїдав очі. Туман Парижа загортає мене в свої осоружні шовки. Я вже нічого не бачу. Я вже така самотня, що мене покинула навіть самотність. До дідька найщасливішою була первісна людина, вона не знала відчуття самотності. Перестаньте, просто брешеш, знаючи, що цю брехню ніхто не почує. Він загальмував машину і чотирирок тиснувсь мордою у вітрове скло. Овайкнула хвістка, пискалява луна шаснула з дворища. З прожогу в сад, заскакала з дерева на дерево, як пащакувата сорока. Катрина Оява злякано насахнулася і зів'яла. Вона зиркнула за звичкою в дзеркало. Воно завжди показувало не лише того, хто йде до їхньої хати, а й з чим і по що він йде. Але на її погляд озвалося запахом сухої м'яти в строкати поле зимової хустки, яка затуляла все видюще око дзеркала. А спога дуже поле обволікся прозорим маревом, що дедалі більше гусло, поглинаючи кольори, звуки, настрій, розмиваючи її саму, петруся, дві овечки, веселку, тепло ставкової води. Все це перемішалося з блякло, бо спогади, які ми ревно частуємо самі, а не ті, які постійно підстерігають нас, щоб жалити найболенішу рану нашого серця, бояться найобачнішого дотику пошархлої руки реальності, Бояться навіть надто удару серця. Очевидно, це і є причиною того, що їхні відвідани такі солодкі та все очищаючі для нас.